אוקיי, אז ערב טוב לכולם, וברוכים הבאים לבית בני ציון בתל אביב. אנחנו הערב הזה ממשיכים uh, כמנהגנו, אני הייתי אומר, כבר בפעם השלושים ושישה. <מח> זהו השיעור, השלושים ושישה. <מח> <מח> אנחנו uh, לומדים את מגילת ישעיהו הנביא. יש כל כך הרבה מה ללמוד ממה שאלוהים רוצה שאנחנו נלמד, זה, uh, בצורה מאוד מיוחדת, uh, לימוד בצורה ממוקדת בדברו, זאת אומרת בדבר אלוהים, אנחנו לא זקוקים לפרשנות מחוץ לדבר אלוהים. הספר הזה ישעיהו הנביא לוקח אותנו לעיתים קרובות למקומות שאנחנו אפילו לא ציפינו ולא חשבנו שהם נמצאים במיוחד בפרקים שאנחנו בדרך כלל לא קוראים אבל שם מתגלים לנו דברים שאנחנו לא יודעים. היום בעזרת השם אנחנו גם נגלה בפרק השלושים וארבעה, הפרק שלושים וארבעה והשיעור השלושים ושישה. לפני שנתחיל אני רוצה לשאול אתכם כמה דברים. יש למישהו איזושהי בקשה תפילה מיוחדת או איזשהו דבר לומר? כן. איך קוראים לה? מרסיה. אריק, יש לך בקשת תפילה מיוחדת? נו, עדיין עד העירייה. על? עירייה של פתח תקווה. אה, עיריית פתח תקווה? שמה? לא, עדיין, שמותנת לנו יישוב לימודי חוץ. אוקיי, אז זה, אנחנו נתפלל, בסדר, לימודי חוץ בעצם, מחוץ לעיר. אוקיי. אז ערב טוב, גם לך, הרמנה קרידה. כמו סטטו אספוסו, מה שלום בעלך, okay. הוא מגיע okay. מחר? מחר, מחר, עכשיו הוא טס. אוק, תודה לאל. Okay. אז אנחנו נתפלל גם בשביל מיסטר דיוויד סיגלניצקי, שיגיע בשלום okay. ושיקבל hey. וש... את, את מה שאלוהים רוצה. שאלוהים מה? מי? <שאללה> חברה <שאללה> שלך, אוקיי. בסדר גמור. אז אני רוצה להזמין, כן. היא יותר טוב, יותר טוב, כן, יותר טוב, יותר טוב, אני יודע. כבר היא מגיעה ביתה, היא הולכת. אמן, אמן. עולם אחר לגמרי. אז אנחנו נודה לאלוהים גם על נטע. לנז, נז. זה בטוח. אז בואו נתפלל, אנחנו יודעים על ברכנו להתפלל. אנחנו משתחווים לפניך, אבינו שבשמיים, שאתה הבאת אותנו כאן בשלום. לבית שלך, כדי לשמוע את המילים שלך, וכדי שאנחנו נוכל להלל אותך ברוח ובהיבט. אנחנו מבקשים, אבא, הערב הזה, שתשמע את התפילה שלנו, ותענה לתפילה שלנו, כי אתה תמיד עושה את זה. אנחנו מתפללים, אבא, בשביל קובעת משפחה של יולנדה, שתברך אותה, אבא, שהיא תקום על הרגליים, ושכל מה שיהיה במשפחה של האבא, יהיה כמו שעשית עם נטע. שאנחנו מודים לך עליה, אנחנו מתפללים שהרצון שלך יהיה ושאת כל המשקל הכבד שיכול אה, להיות אתה תיקח מיולנדה כדי שהיא תוכל להמשיך לשרת אותך. אנחנו מתפללים בשביל המשפחה של אריק ובשבילות, אבל שאתה יודע איפה הוא צריך להיות. אנחנו מתפללים שהרצון שלך יתקיים, כי אנחנו יודעים שאתה יכול לעשות כל דבר, ולכן אנחנו פונים אליך ואני מתפלל לאבא, גם בשביל אה, החברה של אה, דורה. אה, תברך אותה, אבא. אתה יודע כל מה שקרה, אתה יודע כל מה שהיא סובלת. תברך אותה שהיא תקום על הרגליים ושתדע שיש אלוהים בשמיים. אני רוצה להתפלל בשביל כל המשפחה של יולנדה, כולל הבן, שתברך אותו, אבא, שהלב שלו יהיה פתוח אליך, ושהוא יקבל את המסר ממך, אה, למרות כל הקשיים. תברך את כולנו הערב הזה. שהכל יהיה לכבודך, וכל מה שנאמר הערב הזה יהיה לתפארת שלך. Okay. אני מודה לך מראש על הכל, ומבקש את זה בשם של ישוע המשיח. אוקיי, okay. okay. אנחנו כבר חמש דקות אחרי תחילת השיעור. Okay. Uh, למי שלא שמע... אבל אני חושב כל פעם גם לילדים שלנו, שלום העולם. אמן. שלום העולם. אמן אמן. אנחנו מתחילים, כמו שאמרנו, את הפרק השלושים וארבעה בישעיהו. את הפרקים שאנחנו לומדים אנחנו מיישמים בחיים שלנו, כי אלוהים הוא מדבר אלינו ורוצה שאנחנו נשמע את מה שהוא אומר, כי זה דבר מאוד חשוב. הנביאים דיברו והם לא ידעו שהדברים שהם אומרים בעצם יישמעו לאחר כמה שנים. אלפי שנים, פה בתל אביב בשנת 2016, מה שישעיהו הנביא אמר לפני למעלה מאלפיים שבע מאות שנים. אז אנחנו שומעים את זה פה היום. הפרק הזה, הפרק הזה, הנביא, הוא יוצא מתוך הגבולות של ישראל והוא פונה לכל תושבי תבל. הוא בעצם יוצא אליהם במשהו שהוא אפשר להגיד די, לא, די שגרתי מבחינת, מבחינתו של אלוהים ומשהו מאוד רציני אבל באזהרה מאוד חמורה. לכן אלוהים מאוד מעוניין שכולם ישמעו אותו, שהם אותו טוב ויקשיבו למה שהוא אומר. המטרה של אלוהים היא לפנות דרך, הוא לפנות את הדרך לכל בן אדם לקבל אותו בחיים שלו והוא עושה את זה דרך ישעיהו הנביא. הוא פונה דרך הנביא כדי שכולם ידעו את מה שעומד לקרות. שאף אחד לא יגיד, אופס, לא ידענו, זה דבר שהוא חדש. והנביא אומר, יש דבר חשוב מאוד שאתם צריכים לדעת, והוא קורה. ישעיהו פרק 34, פסוק אחד. ישעיהו פרק 34, פסוק אחד. קירבו גויים לשמוע ולאומים הקשיבו אם אין לכם דבר אלוהים אולי את רוצחת ברוסית כדי שאת תביני את מה שאני קורא את מבינה יפה מאוד אריק אתה יכול גם לקרוא בתנ״ך אם יהיה לך איזו הזדמנות לקטוח בישעיהו פרק 34 קירבו גויים לשמוע ולאומים הקשיבו תשמע הארץ ומלואה תבל וכל צאצאיה. ישעיהו פונה בעצם לגויים להתקרב ולשמוע. המסר הזה מאלוהים הוא מסר כל כך חשוב שהנביא פונה לכל יושבי תבל. הוא רוצה שכל העולם ישמע את דברו. מה כל כך חשוב במסר הזה אנחנו נלמד את זה היום. <מסר> המסר שאלוהים רוצה להעביר דרך הנביא ישעיהו לכל העולם המסר צריך להגיע לכל אדם על פני האדמה שאלוהים דרך אגב קורא לו צאצא של תבל זאת אומרת אדם שנולד בעולם הזה <אז> בקיצור זה מסר לכל אדם שנולד בעולם בוא נתחיל לקרוא מפסוק שתיים כי קצף לה' עכשיו זאת הסיבה למה אתם התקרבתם לבוא לשמוע אלוהים מאוד מאוד כועס זאת אומרת זה משהו שגורם לאלוהים אה, לכעוס מאוד, קוראים לזה קצף. ובעברית <laughs> המילה הזאת קצף היא מילה שמתארת כעס גדול מאוד. מה קורה לבן אדם שיש לו קצף על השפתיים שהוא כועס? זה, זה, זה מראה שהוא מאוד מאוד כועס. קצף לאדוני על כל הגויים וחמא על כל צבאם, החרימם לתנם לטבח וחלליהם יושלכו ופגריהם יעלה בו אשם ונמסו הרים מדמם. ההרים אפילו מרוב שיזרום שיז, שם דם ירד מהגובה של ההר עד כדי כך. ונמקו כל צבא השמיים ונגולו כספר השמיים וכל צבעם יבול כנבול עליה מגפן וכנובלת מתאנה. אוקיי הפסוקים האלה שקראנו עכשיו הנביא תמיד מדבר בשפה שהיא מאוד יפה מאוד פיוטית אנחנו רוצים לחקור את המילים האלה כדי להבין את מלוא המסר. הפסוקים האלה מאחד עד ארבע, אם אנחנו קוראים אותם בעיון, מתארים את יום המשפט האחרון של העולם, שבו כל מי ש... תשימו לב, כל מי שבז, מה זה בז? שלא אכפת לו מאלוהים, ולעם של אלוהים לא יהיה לו חלק איתו. מה יהיה לו בעצם? יהיה לו מה שקורה למי שאינו נמצא באלוהים, וקוראים לזה מוות, קוראים לזה חוסר חיים. אבל יותר מכך, זה גם יהיה סוף של העולם הפיזי שאנחנו חיים. זה בעצם יום המשפט שבו העולם עצמו יושמד, לא רק בני האדם שבו, אלא העולם כולו. תשימו לב שזה אינו מסר, מסר של תקווה פה. המסר מאלוהים, אלא מסר של זעם, זה זעם. בואו נראה על מי בעצם הזעם הזה נופל הפעם. אתם זוכרים בשיעור הקודם, אנחנו דיברנו אולי אתם לא זוכרים, אבל על אשור, על אשור שחשב את עצמו חזק וחשב את עצמו גדול, ושבעצם אלוהים הראה לו כמה שהוא קטן. כאן היום אנחנו פונים לעם אחר, עם סיבות אחרות, ואנחנו נראה. אנחנו הרי עוברים פרק פרק ואנחנו רואים את הדרך שאלוהים מתייחס לכל מיני סוגים של פעילות של עמים אחרים. כי רבתה בשמיים חרבי, עכשיו על מי יורדת? מה זה רבתה? אתם רואים? אני, אני מדבר עם מילים שהן לא, ממש לא פשוטות. משהו שהוא רבה זה משהו שהוא מלא עד הסוף. אם אני אומר לכם שאני מלא לכם את הכוס עד הסוף, אז הכוס היא כוס רבה. ואם אתם שותים, <עת> אז אני אומר לכם, תשתו לרוויה. <עת> ומה זה נקרא לרוויה? לשתות עד שאתם כבר לא צמאים בכלל. לשתות עד הסוף. <עת> אז כאן אלוהים אומר, החרב שלי כבר מלאה עד הסוף מדם. ודשנה מח, מחלב מדם קרים ועתודים, מחלב קליות אילים. כי זבח לה' בבצרה, וטבח גדול בארץ אדום. הוא אומר, אלוהים מתאר את ה, מה שיקרא לאדומים בעצם, הוא אומר, יותר מקורבנות שהיו של חיות. כל כך הרבה אתם תסבלו, כל כך הרבה אתם תקבלו מהחרב שלי. <אח> וירדו ראמים עמם ופרים עם אבירים וריבת ארצם מדם ועפרם מחלב ידושן. אנחנו קוראים את הדברים האלה ואנחנו אומרים המסר הזה הוא כל כך קשה, אנשים אפילו לפעמים לא יכולים לשמוע את זה, הם אומרים, איזה מין אלוהים אתם עובדים? אלוהים רצחני, אלוהים שהוא מלא בתאוות רצח רק דם, דם, דם, דם. זה לא קל לקבל את המסר הזה מאלוהים. הרבה אנשים אומרים שזה שפה פיוטית, זאת אומרת, זה לא ממש מתאר את אלוהים, אלא מתאר מצב כלשהו. אבל פסוק שמונה... 8... להבין את התחושה שלו, לא יכולים להבין. אז כל מה שהעיניים שלו לא רואות, אנחנו לא רואים. Mm -hmm, נכון. אז אם הוא מלא ונבין את הקעס, mm -hmm. זה אומר... איזה חשיבות גדולה. נכון. ש... את האמת, את הכל Amen. כך רע. ו... אין עוד לה. נכון, להגיד מילים קשות, להתעורר, יפה מאוד, נכון, ובפסוק שמונה כתוב כי יום נקם לה' שנת שילומים לריב ציון אנחנו רואים פה בוודאות שהזעם של אלוהים מופנה קודם כל נגד בצרה שהיא עיר שהייתה באדום וגם מילה נרדפת לאדום עצמה, אוקיי? הזעם של אלוהים מופנה לאדום, תשימו לב, כנקמה, אוקיי? כתוב בפסוק שמונה, יום נקם לאדוני. עכשיו, שיש לנו נקמה, מה זה אומר בעצם? שיש איזשהו דבר שנעשה, נכון? Yeah. אם אנחנו נוקמים, זאת אומרת, אם אלוהים נוקם, זאת אומרת שנעשה משהו שבגלל הדבר הזה, yeah. אז אלוהים פועל בצורה הזאת. אז מה כוללת הנקמה של אלוהים? כמו שאנחנו רואים, השמדה מוחלטת. כשאלוהים נוקם, בעצם לא נשאר כלום. חוסר קיום פיזי מוחלט על ידי אש וגופרית, תשימו לב בפסוק תשע, מה קורה לארץ אדום, ונהפכו נחליה, הנחלים שבה, עם המים, במקום מים, מה זורמים שם? זפת, מהעפר, גופרית, והייתה ארצה לזפת בוערה. לילה ויומם לא תכבה לעולם, יעלה השנה, מדור לדור תחרב, לנצח נצחים אין עובר בה. שמתם לב איזו השמדה מוחלטת? והרשוה כת וקיפות וידשוף ועורב ישכנו בה ונטע עליה קו תוהו ואבני בוהו אוקיי? אתם זוכרים מה היה המצב של העולם לפני שלא היא בראה אותו? איך קוראים לו? תוהו ובוהו, נכון זאת אומרת חוסר סדר מוחלט אין בכלל, צריך להתחיל לעשות הכל מחדש חוריה ואין שם מלוכה, זאת אומרת השרים שבה אינם נמצאים, אין שם שלטון יקראו וכל שריה יהיו, המילה הזאת אפס, <ש> <ש> מה זה נקרא אפס? <ש> לא, <ש> לא יהיו, לא יהיו קיימים. ועלתה ארמונותיה סירים כימוש וכוך במבצריה והייתה נווה תנים חציר לבנות יענה. אז הנבואה הזאת שאנחנו קוראים על אדום יוצאת מישעיהו בזמן, לא שזה קורה, אלא בזמן התהילה <ש> של אדום, בזמן שהם הכי חזקים. בזמן שהם עומדים על הרגליים, יש להם כסף, יש להם כוח, כמו השיעור של השיעור הקודם, אדום לא פוחדים. אדום סומכים על משהו שאנחנו נראה על מה הם סומכים. <אז> הנביא רוצה להביא את המסר שלו, כמו שהוא הביא לאשורים, הוא רוצה להביא אותו בצורה הברורה ביותר. השמדה מוחלטת לאימפריה שמתנשאת על אלוהים ועל העם של אלוהים. מה קורה למי שמנסה להילחם בעם של אלוהים כשהוא באמת נאמן לאלוהים? אלוהים פוגע בעצם בו בצורה מוחלטת בסופו של דבר הוא פוגע בעצם, העם הזה פוגע באלו שאלוהים הוא המגן שלהם שאול השליח אומר אם אלוהים איתנו מי יכול לעמוד נגדנו? נכון. תשימו לב למסר עכשיו, אנחנו נעבור לעוד נביא, נביא ירמיהו. ירמיהו הנביא גם מדבר על אדום, ירמיהו 49, 13 עד 18. שימו לב, אלוהים מדבר פה. כי בי נשבעתי נאום אדוני, כי לשמה, לחרפה, לחורב ולקללה תהיה בצרה, וכל עריה תהיינה לחורבות עולם. אותו, אותו מסר בדיוק דרך הנביא ירמיהו, זה בזמן אחר. שמועה שמעתי מאת אדוני וציר בגויים שלוח, התקבצו, בואו עליה וקומו למלחמה. כי הנה קטון נתתיך בגויים, בזוי באדם. מה זה נקרא בזוי? בוז. קטון בגויים. זה בעצם, האלוהים אומר לו, אתה חושב שאתה הכי גדול והכי חזק והכי חכם? להפך, אתה הכי קטן. והכי בזוי. בקיצור, זה לא מה שאתה רואה בעיניים שלך. תפלצתך, הפסי אותך, זדון לבך. המילים האלה, מה זה זדון לבך? הרוע של הלב. אתם זוכרים את הסיפור על נבל? איזה לב היה לו? שוכני בחגבי הסלע, תופסי מרום גבעה, כי תגביה כנשר קינך, משם הורידך, דעום מדוני. המטאפורות שירמיהו משתמש פה מקומות שבן אדם לא יכול להגיע לפגוע במישהו. אתם יודעים, פעם ניסיתם לעלות על הר גבוה, על ש... צוק גבוה שנשר בונה שם את הקן שלו, רק הוא יכול להגיע למקומות האלה. אולי אנשים עם חבלים ושומרים על עצמם והכול, אבל להגיע למקומות האלה איפה שהנשר, אלוהים אומר, אני משם אני אוריד אותך. מאיפה שאתה חושב שאתה הכי בטוח, שם אתה תדע מי זה אלוהים. אתה תדע כמה כוח יש לאלוהים ומה הוא יכול לעשות. פסוק שבע עשרה, והייתה אדום לשמה, אתם שמים לב, בצרה ואדום זה אותו דבר, וכל עובר עליה יישום וישרוק על כל מכותיה. פסוק שמונה עשרה, כמהפכת סדום ועמורה ושכניה אמר אדוני, לא ישב שם איש ולא יגור בבן אדם. הקטע הזה שקראנו מרמיהו הוא קטע כמעט מילה במילה <ע> <ע> דומה לקטע שקראנו בישעיהו זה אותו אלוהים נביא אחר אבל אותו מסר הגורל של האדומים יהיה כגורל של סדום ועמורה מה היה הגורל שלהם, של סדום ועמורה? לא רק שהם מתו אלא לא נשאר מהעיר כלום שום דבר הם נמחקו לחלוטין אלוהים שם לפני האדומים את המצב האמיתי שלהם, כמו שהוא עשה את זה לאשורים, אנחנו רואים את זה עכשיו, אה, לא, אה, את הדרך שהוא מראה לאדומים, אותו הדבר. אדום יושמד לנצח והמצב שלה יהיה זהה למצב העולם לפני הבריאה, תוהו ובוהו. שם לא יגור שום אדם יותר. הנביא ירמיהו מביא את אותו מסר אה, על אדום והוא אומר להם שהם יהיו כמו סדום ועמורה. המושג הזה שאנחנו מדברים עליו, זעם, בעצם מראה לנו גם עוד מושג אחד שנקרא נביאי זעם. הנביאי זעם של אלוהים, לדוגמה, ירמיהו וישעיהו שעכשיו ראינו, מביא אותנו לשאלה כזאת, מדוע הנביאים זועמים כל כך, אוקיי? אבל השאלה הזאת היא בעצם לא שאלה שנכונה אפילו לשאול, מדוע? המושג נביא זעם מדגיש את החשיבות, okay. תשימו לב, של תוכנית הישועה של אלוהים. למה? Okay. כמו שאסתר אמרה, ממש היא אמרה את זה בצורה מאוד ברורה, okay. הנביא של הזעם מביא את החשיבות של okay. מה שהוא אומר בצורה הכי חזקה והכי הכי ברורה. Okay. הוא לא מנסה להגיד אולי, או יכול להיות, okay. אלא הוא אומר ככה זה יהיה. אתם צריכים להבין עד כמה שזה חשוב. זה בזכות של אלוהים, נכון? נכון. אבל, אבל איך הוא עושה את זה? לא אלוהים, לא, אלוהים לא, לא משתמש בתנ״ך שלו לא. כעוד ספר אחד על המדף, שמידה או, או איזושהי אינפורמציה שאיך מישהו יכול לעלעל פה ולהגיד, המילים האלה לא כל כך מובנות לי, אז יפק. לא חשוב, אני אקרא עיתון במקום. אלוהים אומר, יש כאן את המסר שאתם חייבים לשמוע. המסר הזה הוא החיים שלכם ואתם צריכים לקבל אותו ואלוהים בעצם מעביר את זה דרך הנביאים שלו הוא מזהיר אבל איך הוא עושה את זה? בצורה הבוטה ביותר והחודרת ביותר הוא מביא את זה כדי שאנשים לא יהיה להם בכלל ספק שאלוהים מתכוון למה שהוא אומר זה מה שבעצם אלוהים רוצה שאנחנו נדע שבעצם מה יקרה לאנושות אם היא לא מתייחסת ברצינות למה שאלוהים אומר. המושג הזה, נביא זעם, מכיל בתוכו כמובן לא את הזעם של הנביא, נכון? אלא את הזעם של אלוהים. הנביא עצמו, הוא בסך הכל מביא את מה שאלוהים אומר, אבל הוא נקרא נביא זעם בגלל המסר שהוא מביא. אני רוצה להביא לכם עכשיו עוד נביא זעם על אדום. כנראה שאדום היו זקוקים להרבה הרבה מסרים מאלוהים ועד היום כמובן עד היום בטח עד היום את צודקת מאה אחוז תשימו לב לעוד נביא זעם שהוא כתב אגב הנביא הזה מביא מסר זועם ומאוד מאוד רציני במרכזיות דווקא רק על אדום הנביא הזה כתב רק פרק אחד, זהו, איך קוראים לנביא? רק אחד, פרק אחד, לא, קוראים לו עובדיה, אוקיי? הנביא עובדיה, עובדיה אנחנו לא רואים פרק, רואים רק פסוקים, למה? כי זה פרק אחד, חזון עובדיה, כה אמר אדוני למי? לאדום, שמועה שמענו מאת אדוני, אוקיי? עובדיה עכשיו מביא את ה... מסר ישירות מאלוהים לידו וציר בגויים שולח קומו ונקומה עליה למלחמה שימו לב, פסוק שתיים, אתם שמים לב, תשימו לב בבקשה כמה המסר הזה דומה היה לנו את המסר מישעיהו, ירמיהו, עכשיו מעובדיה הנה קטון נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד, אותו דבר, זדון לבך, עוד פעם, זדון לבך היא שעך שוכני בככבי סלע מרוב שבטו אומר בליבו מי יורידני ארץ אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קינך משם אורידך נאום אדוני אם גנבים באו לך עם שודדי לילה איך נדמת הלא יגנבו דיים אם בוצרים באו לך הלא ישירו עוללות איך נחפשו עשיו נבעו מצפוניו נבואת הזעם של עובדיה היא על אדום ועל הגישה המתנשאת שלה על אלוהים. אה, לא רק זה, גם על הדרך שבה אדום מתייחס לעם של אלוהים, אוקיי? אה, מי היה בעצם אה, האח של עשיו? אה, נכון? יעקב, נכון? אחים, אחים, נולדו לו את האימא, אוקיי? אה, אחיו התאום של יעקב עשיו הוא אביהם הקדמון של האדומים. הם נבעו ממנו, האדומים יצאו מעשיו. כמה שנאה הייתה בלב של עשיו אה, לאח שלו. הם לא, לא, לא, בכלל לא, בכלל אה, לא. השנאה כל כך גדולה שהיא עברה לצאצאים שלו, <coughs> מדור לדור. <coughs> תשימו לב לדוגמה איך אדום התייחס אה, <coughs> לבקשה <coughs> פשוטה של משה בספר במדבר. במדבר פרק עשרים, פסוקים שש עשרה שבע עשרה. בני ישראל עוברים במדבר, הם יצאו ממצרים והם צריכים לעבור בארץ הזאת שנקראת אדום. ואז משה שולח שליחים מקדש אל מלך אדום. ומה הוא אומר לו? כה אמר אחיך ישראל, אה איזה מסר? אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו. אתה יודע כל מה שקרה לנו. הוא, משה יודע שהשמועה על בני ישראל הגיעה לכל, לכל העמים, הוא יודע, והוא אומר לו, אתה יודע כמה אנחנו סבלנו, אנחנו אחים שלך, תן לנו לעבור, נעברה נא בארצך, לא נעבור בשדה ובקרן, לא נשתה מי באר, דרך המלך נלך, זאת אומרת בדרך הראשית, לא ניטה לא ימין ולא שמאל, עד שצר נעבור, כל מה שהוא מבקש בסך הכל זה לעבור, אבל הוא משתמש בשפה מאוד אוהדת. זוכרים את הדרך שדוד דיבר לנבל? אתה שלום, כל אחי, אתה שלום, הבית שלך שלום, בולך שלום. שפה מאוד אוהדת. משה פונה לאדום בגישה ממש משפחתית, מעוררת סימפתיה. הוא אומר לו, אחיך ישראל, שמעת כמה החיים הקשים היו לנו. כל מה שאנחנו רק מבקשים זה לעבור בדרך. מה הייתה התגובה של מלך אדום? תגובה מאוד קצרה. הבקשה צנועה, אבל התגובה מאוד חזקה. ויאמר אליו אדום, לא תעבור בי, כי פן בחרב אצל לקראתך. אם אתה עובר פה, אני הולך למלחמה נגדך. העם האדומי שיצא מהזרע של עשיו היה ועדיין האויב המר של ישראל. ואני מבקש מכם כבר עכשיו, אל תטעו. לא מדובר פה על הסכסוך הישראלי פלסטיני, אוקיי? לא אני לא. לא. לא, לא... לא, לא לא, אני מדבר על, על האדומים שנמצאים בכל חברה ובכל תרבות, כולל התרבות שלנו בישראל. להיות אדומי זאת בחירה, אוקיי? ואנחנו תכף נראה למה. זאת גישה לחיים. <אח> אבל גם האדומים יכולים, דרך אגב, לשנות את דרכם ולחזור בתשובה. הנביא עובדיה לא חוסך במילים לתאר את התוצאות של הזעם של אלוהים כלפי הגישה האדומית, כלפי העם של אלוהים. מעניין לגלות עובדה תנ"כית מעניינת בקשר לעם הזה, אולי אתם לא חשבתם על זה אף פעם, אבל אף, לאדומים לא היה אלוהים מעשה ידיים. <מח> לא חשבתם על זה. <מח> אם תחפשו בתנ"ך אלילי העמים בכנען אתם תגלו שמות uh, של בעל פאור, אשתורת, דגון ועוד רבים אחרים, אבל משום מה אין שום אזכור לאלילי האדומים, אין דבר כזה אצלהם, ושום רמז שבני ישראל פעם התפתו לעבוד את אלוהי אדום, אין דבר כזה. האדומים בעצם עבדו תכף אנחנו נראה בעצם מה הייתה הגישה של האדומים ומי היה האלוהים שלהם כי לכל אדם חייב שתהיה לו סמכות מאחוריו שקשורה לאלוהים שאותו הוא סוגד אנחנו נחזור אחורה עכשיו, ממש עד לאחים עצמם אנחנו נחזור בסיפור שלנו eh, לסיפור של יעקב ועשו בראשית 252 הסיפור של אדום דווקא מתחיל בסיפור של אבות האומה העברית ודווקא מסיפור של חומריות ותאוות של העולם יום אחד ליעקב הבן של יצחק ורבקה התחשק לו לאכול מרק עדשים אוקיי? <אח> זה נקרא, כן, נזיד עדשים זה מה שנקרא כתוב וייזד יעקב נזיד בראשית 25-2 <אח> הוא לא התעצל, הוא לא ביקש מרבקה אימא שלו להכין לו אוכל, אוקיי? <אח> הוא לא אמר אימא תכיני לי אוכל <אח> הוא... כנראה שהיה לו מתכון נהדר, עם ריח משגע, ממש ממש טעים לאללה, והוא רצה להכין ארוחה, ארוחת צהריים, ומאוד אהב עדשים. כנראה שהנזין באמת היה לו ריח נפלא, ואל המטבח של יעקב מי מגיע? עשו, נכון. הוא מגיע עייף וכנראה גם רעב מאוד מהשדה, והוא אומר לו, בעצם מאוד אוהב את הריח ומסתכל על האוכל ועושה לו חשק, הוא מגיע עייף ורעב ובכוונה שלו לקבל מיעקב קערת מערק עדשים אדום וטעים יעקב. מה הוא רואה בעיניים שלו? מה הוא רואה? מה הוא רואה? הוא רואה בעיניים שלו הזדמנות לקבל משהו בעל ערך לאותו הרגע, אתם מבינים? לאותו הרגע, הוא חי את הרגע, הוא רוצה הוא רואה בעיניים שלו משהו עם ערך, גם הוא מריח את זה עם האף שלו. מה הוא מוכן לעשות בקשר לכך? אנחנו יודעים את התשובה, מה הוא עשה? מכר את הבכורה ה... אה, שלו. הוא אומר ל... ליעקב, הלעיתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. שמתם לב? הכל התחיל מקערה של עדשים. הכל קוראים לעשיו אדום על זה שהמרק שיעקב עשה היה בצבע אדום. נשמע מעניין, נכון? כל מה שאלוהים אמר, זעם וחרב והרג, הכל זה התחיל מהסיפור הזה. העם <אם> האדומי, עשיו <אסיו> מקבל את השם שלו כתוצאה מהתאווה שלו לאוכל. <אסיו> הוא נקרא אדום מפני שצבע הנזים, הדשים, היה אדום אדום. בעצם מה שעשו אומר, עכשיו אני רעב, ולא מעניין אותי מכלום, רק מהאדום האדום הזה. מעניין אותו הסיפוק הרגעי. הוא לא חושב יותר מדי לעתיד, נכון? עכשיו אני רעב, עכשיו אני רעב. מה יהיה בעתיד? לא אכפת לי. זה אומר שלא היה אדם במחשבה משמעותית בשביל נכון מאוד. וזה, או, יפה מאוד. ועכשיו אנחנו נחקור את זה ונראה גם למה. הוא היה רעב ולכן היה מוכר, מוכן למכור את זכות הבכורה שלו תמורת אה, מרק ולחם. התוצאה הייתה שזכות הבכורה עברה ליעקב ולכן הוא ולא עשיו היה ראוי מלכתחילה לקבל את ברכת הבכור מיצחק. נבואת הזעם של ישעיהו וירמיהו על היא על הגישה הזאת בדיוק, על הזלזול באלוהים, על זה שאלוהים נותן לנו כל כך הרבה ואנחנו אומרים פססס, שווה כלום, ומה אנחנו לוקחים במקום? משהו שלא שווה בכלל. אנחנו מוכרים את מה שאלוהים נותן לנו בשביל מרק, בשביל צלחת מרק. וזה הגישה האדומית, ואלוהים זועם על זה. מי לא היה? מי לא היה זוהה עם הזה? תחשבו, נניח שאתם בתור הורים, אתם רוצים לתת לילדים שלכם הכי הרבה, ואתם אומרים, קח, בני, אני אוהב אותך, תיקח, ובמקום שהילד ייקח את הדבר הגדול הזה, הוא הולך לוקח משהו שלא שווה גרוש. איך ההורה מרגיש? יש לי כל כך הרבה מה לתת לך, כל כך הרבה, ואני רוצה שתיקח את זה. אבל אתה מעדיף לקחת משהו אחר. אתה מעדיף לקחת צלחת מרק על פני מה שאני רוצה לתת לך. התוצאה הייתה לא טובה, כמובן כלפי עשו, כי הוא הפסיד את הבכורה, וזה התגלגל לצאצאים שלו, בסופו של דבר. מה שמעניין את האדומים זה האוצרות של העולם הזה. הגישה שלהם היא הגישה הישירה של האב הקדמון שלהם, עשו. זה הגישה שלהם. מה שווה הבטחה רוחנית לעומת קערת מרק? הבטחה רוחנית, yeah. אתה הבכור, אבל זה לא סובעים מזה, זה לא, yeah. לא טעים כמו צלחת מרק, yeah. נכון? אתה הבכור, yeah. זה לא כל כך טעים כמו צלחת מרק. Yeah. ההבטחות של אלוהים yeah. לעתיד yeah. הם לא yeah. סיפוק yeah. של רגע yeah. אחד בהווה, אלא הבטחה אל העתיד, וזה מה שהילדים שלנו צריכים לשמוע ולהבין מה יש לאלוהים לתת לנו. האם אנחנו רוצים להיות כמו עשו, או האם אנחנו רוצים להיות כמו יעקב? <אז> זכות הבכורה של עשו עברה ליעקב בהחלטה, זה בחירה, תחסמתם לב, זה עניין של בחירה. עשו החליט למכור אותה, סליחה, לקנות אותה, בנזיד עדשים. למכור, סליחה, למכור את זכות הבכורה שלו בנזיד עדשים. האדומים מייצגים את העולם. <אז> הם אינם רואים שום ערך בעבודת אלוהים, אבל בכלל <אז> זה בשבילם בזבוז זמן. <אז> הם לא עוצרים שם. <אז> אין להם את העיקרון רק <אז> uh, זה שאני רוצה את העולם. <אז> יש להם בעצם דבר אחר, <אז> הם לא עוצרים. אין להם את העיקרון שאומר חיה ותן לחיות, אוקיי? חיה ותן לחיות. ולא לא בקשר לעצמם, אלא בקשר דווקא לאנשים של אלוהים. ולמה אני מתכוון? האנשים של אלוהים מתנהגים בצורה מסוימת. הם לא מתלהבים מהעולם. לעומתם, האדומים כן מתלהבים מהעולם. אבל האדומים לא מתייחסים אליהם בצורה ראויה. הם לא נותנים להם כבוד לדרך החשיבה שלהם. מה הם עושים? הם רוצים לפגוע בהם. Uh, והשנאה הגדולה הזאת בעצם היא גורמת uh, להם לעשות את כל המעשים האלה. הם יוצאים למלחמה נגד האנשים של אלוהים כי הם בחרו באלוהים, לא, לא דבר אחר. Uh, העמלקים, אותו דבר כמו האדומים, שונאים את העם של אלוהים מכיוון שהוא החליט לקבל את אלוהים ואת הדרך שלו. אוקיי? Okay? אני אגיד את זה עוד פעם. אם מישהו ישנא אתכם ואתם תגידו למה מה אני עשיתי לך? איך אתם צריכים להבין שיש מצב שאדומי לא אוהב אותך כי אתה אוהב את אלוהים ועושה את מה שהוא אומר. לא בגלל שאתה פגעת באדומי, אלא בגלל שהחלטת לקבל את הדרך של אלוהים. כמה מכם כבר, אני יודע אפילו שמעתי מדורה, מבני משפחה קרובים, שמכיוון שדורה מחליטה לקבל את אלוהים בחיים שלה, אז אה, היא מקבלת את היחס הזה. אנחנו קוראים בבראשית 27-41 על היחס שעשו מתייחס ליעקב. ויסתום, המילה הזאת ויסתום זה ויסנא, אוקיי? לשנוא. ויסנא עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו. ויאמר עשו בליבו, מה, מה יש בלב של עשו? רק לרצוח, להרוג. יקרבו ימי אבל אבי, ואהרגה את יעקב אחי. יפה. הוא רוצה להרוג את יעקב יפה. והוא שונא אותו מאוד. הפסוק מתחיל בעצם עם הגישה של עשו <אז> לעשות רע. הזרע בעצם שנובע מהסמכות שעומדת מאחוריו. זאת הסמכות השטנית. היא נובעת וגודלת על שנאה. בדיוק ההפך מאלוהים. מה שמניע את הכוח של השטן זה לא אהבה, זה שנאה. וכל מי שמחליט להתרחק מאלוהים, בסופו של דבר פועל מהמניעים האלה. עשיו שונא את יעקב על הברכה שהוא קיבל מאביו. זאתי הגישה של השטן לעם של אלוהים. וזה קרה לאורך כל ההיסטוריה האנושית, שנאה. פשוט לשנוא את העם של אלוהים, לשנוא אותם. אתם יכולים לראות את זה ברבים מהספרים בתנ״ך, שאנשים של אלוהים פשוט היו שנואים בעקבות זה שהם היו. דניאל, לדוגמה, למה שנאו אותו? כי הוא החליט לבחור באלוהים, רצו לפגוע בו ממש בגלל זה. העם האדומי שיצא מזרע עשיו היה ועודנו עד היום האויב המר של עם ישראל ושל אלוהים. לאורך כל ההיסטוריה של האנושות העם האדומי יצא נגד ישראל. אנחנו נמשיך קצת לקרוא בעובדיה, שימו לב מה הוא אומר Uh, עד גבול שלחוך כל אנשי בריתך, אני לא אקרא לכם את הכל. Uh, מחמס אחיך יעקב, זאת אומרת, אתה שנאת את אחיך יעקב, תחסך בושה ונכרתת לעולם. Mm -hmm. זה המסר שהנביא ישעיהו ועובדיה וירמיהו מביאים לעם האדומי. זה לא מסר של שנאה דרך אגב. זה מסר, עוד פעם, של התפכחות, של uh, גילוי דעת, גילוי <ש> נאות. מה זה אומר? אתם לא מבינים yeah. מה אתם עושים. Yeah. אתם yeah. לא יודעים מה זה נקרא לשנוא בן אדם. Yeah. לשנוא בן אדם זה אומר שאתה פוגע בעצמך. Yeah. אתה yeah. שונא את הבן אדם הזה, yeah. אבל אתה yeah. תיכרת בגלל השנאה הזאת, yeah. כי אתה בעצם הולך אחרי הסמכות השטנית yeah. שהוא האלוהים שלך. Yeah. אלוהים לא היה חייב להגיד את זה לאדומים yeah. דרך ישעיהו. Yeah. ישעיהו הנביא מדבר פה, הוא אומר בואו כל הגויים, תתקרבו, תשמעו, למה? כי אכפת לו מכם, כי הוא רוצה אתכם, כי הוא אוהב אתכם, כי אתם נבראתם בצלמו, אבל אתם החלטתם כמו עשו למכור את כל מה שאלוהים אומר ולקבל את העולם במקומו. ואלוהים אומר, תפתחו את העיניים, אני רוצה ואני כל כך מצטער לפעמים לראות שגם בקהילה שלנו יש אה, סוג כזה של גישה. גישה לפעמים כמו של עשו, גישה של שנאה אולי, גישה של העדפת העולם על פני דברים רוחניים. לצערי הרב, אלוהים, כשהוא אומר בואו כל הגויים, הוא לא רק מתייחס לגויים מחוץ לקהילה, מחוץ לעם, אלא מתייחס לגויים, לאנשים מהעם שלו שהחליטו בהחלטה שלהם למכור את ההבטחות של אלוהים ובמקום זה לחיות את החיים של העולם. זה קורה. אם בוא נהיה כנים עם עצמנו, בוא נהיה כנים עם עצמנו. מה, זה לא קורה בקהילה שאנשים לא מעריכים את ההבטחות של אלוהים, שהם משקיעים את כל, ש... את כל הזמן שלהם, את כל הכוח שלהם, את כל ה... <קורה>, קורה. כן, נכון, נכון. אלוהים מגלה בחזון לנביא עובדיה בעצם את הזעם שלו על אדום, וכמובן גם את הסיבה לזעם הזה. אדום שונא את ישראל אחיו מאוד, עד כדי כך שהוא שמח שקורה לו משהו רע. כתוב בפסוק 12: ואל תראה ביום אחיך ביום נחרו, ואל תשמח לבני יהודה ביום עבדם, ואל תגדל פיך ביום צרה. מה זה אומר? הוא אומר, אל תשמח שלמישהו שאתה שונא אותו קורה לו משהו רע. מה? מה, אני מדבר סתם? האם פה בישראל אנשים ממש יבכו הרבה הרבה אם יקרה משהו לאנשים בעזה? או אם יקרה למשהו באנשים, האויבים שלנו, <אח> לא לשמוח בנפול אויביך. אל תהיה אדומי, תהיה איש אלוהים, אוהב. תאהב את האויבים שלך, זה מה שישוע לימד. למה הוא לימד את זה? כי הוא לא רוצה שאנחנו נהיה אדומים. <אח> הוא רוצה שאנחנו נהיה חלק מהעם של אלוהים, <אח> ושהמניעים שלנו לא יהיו משנאה. אדום שונא את ישראל אחיו מאוד עד כדי כך שהוא שמח שקורה לו משהו רע <gülüyor> ואז אלוהים אומר לו הגורל שלך יהיה כמו הגורל של אלו שיפגעו בעם שלי הוא <gülüyor> ממשיך ואומר בפסוקים 13 <gülüyor> עד 16 <gülüyor> אל תבוא בשער עמי ביום עידם <gülüyor> זה, זה אלה מילים שקשה מאוד להבין אותן בעברית אם אתם לא ממש יודעים עברית מצוין Uh, מה זה יום עדו? ביום קשה. נכון מאוד, יום עדו זה לא רק יום קשה, זה ביום שקורה לו משהו רע מאוד. Uh, גם אתה ברעתו, ביום עדו, אל תשלח להם בחילו ביום עדו. ביום שקורה לאויב שלך משהו רע, אל תשמח בנפול אויביך. אל תשמח, כי הם בני אדם בדיוק כמוך. הם פועלים תחת סמכות אחרת שהם בעצם הולכים אחריה ואלוהים אומר בואו אליי בואו אליי תבואו תקשיבו למה שאני אומר הנביא בעצם עובדיה מחזיק בעמדה מאוד חזקה ובלתי מתפשרת על הכבוד והמוסר של אלוהים הדרך שבה עובדיה אני לא יודע כמה פעמים אתם קראתם את עובדיה בחיים שלכם אבל הוא מדבר רק על אדום אלוהים מביא נביא אחד, במיוחד בשביל העם הזה, עד כדי כך. נביא שהמסר שלו היחיד בדבר אלוהים הוא לאדום, עד כדי כך זה חשוב לאלוהים שאנחנו נבין את זה. הדרך בה מציג עובדיה את אלוהים היא דרך שאין בה פשרה, אלא נקודת מבט קבועה לעבר עתיד ידוע וקבוע, אוקיי? עוד פעם אני אגיד את זה שתבינו את זה. הדרך שבה עובדיה הנביא מציג את אלוהים היא דרך שאין לה פשרה, אוקיי? זה לא שאפשר להתפשר, אלא נקודת מבט קבועה לעבר עתיד ידוע וקבוע על ידי אלוהים. יש כאן אה, אה, נתונים קבועים, הם לא משתנים, נתונים שהם קבועים. הנביא אמר את זה ישר מההתחלה, ישעיהו, נכון? ישע, אני... הולך לעשות השמדה מוחלטת, השמיים ייפתחו, הכל, הכל יהיה מושמד. זה משהו שיקרה. מה, אנחנו לא יודעים את זה? הרי, אנחנו, הרי זה מה שאנחנו למדנו, מה, מה שהכתובים מלמדים אותנו. שאלוהים הולך לברור עולם חדש. האויבים של אלוהים ושל העם שלו, מה יקרה להם בסופו של דבר? יושמדו, אבל זה לא התוכנית של אלוהים. אלוהים לא רוצה להשמיד, הוא אומר, לא אחפוץ במות המת. <אנת> אני לא רוצה שאתם תמותו, <אנת> אני רוצה שאתם תחיו, ולכן אני רוצה שתשמעו לנביאים שלי, מי הם? מי אלה הנביאים האלה? מי אלה? הם שליחים שלי, <אנת> הם פשוט אומרים לכם את מה שאני רוצה שאתם תדעו, לכן אני שלחתי אותם, שאתם תשמעו. <אנת> האויבים שלו ושל העם שלו יושמדו, נקודה. זהו אלוהים שיוצא בחורמה, זאת אומרת בכל הכוח, נגד אלו שיפגעו בעם שלו. אתם זוכרים את הגישה של קין? מה הייתה הגישה של קין? אז מה אם לגזר אין דם? נכון? במקום להביא קורבן, הוא מביא ירקות. ואחר כך הוא מתעצבן והורג את אח שלו, משנאה. למה הוא הורג את אח שלו? כי אח שלו עושה את הדבר הנכון. אח שלו עושה את מה שאלוהים אומר. למה יש עשיו שנאה? מכיוון שאח שלו עושה את הדבר הנכון. הגישה האדומית הולד, לא הולכת רק עד עשיו, היא הולכת עד השורשים שלנו, שורשים של החטא, עד קין, קין והבל. הבל <תבל> סבל מהגישה הזאת, מהשנאה של אח שלו. סבל מאוד. <תבל> הנביא עובדיה מדגיש בנבואת הזעם שלו את הצפוי לאלו שהתעלמו מהדרך של אלוהים. דרך, זוהי דרך אלוהים והזעם שלו בעצם על מי שמתייחסים אליו בזלזול. איך אפשר להתייחס לאלוהים בזלזול? נו באמת, אתה יודע נגד, בפני מי אתה עומד? <laughs> בוא נראה אותך עומד די, אה, מול מלך אנושי, אוקיי? איך אתה תתנהג מולו? תזלזל בו? מה אם תעמוד נגד, מול מלך מלכי המלכים שברא את כל המלכים ואת כל מה שיש בעולם? וכמובן שזה הזעם של אלוהים שעובד. נכון מאוד, וזה מה שאני מנסה להגיד. הדרך של אלוהים היא בעצם הדרך שלנו להראות לאלוהים בקיום שלה, שאנחנו מכבדים אותו. זה, זה הדרך, שאנחנו לא אדומים. במקום קורבן אנחנו לא נביא גזר. במקום בכורה אנחנו לא, נבטר, לא נבחר במרק עדשים. נכון? Yeah. אפילו אם הוא יותר טעין מהבכורה, אנחנו לא נבחר במרג הנשים, אלא נבחר באלוהים, וככה אנחנו נראה שאנחנו מכבדים. עובדיה, פסוק חמש עשרה, okay. כי קרוב יום אדוני על כל הגויים, כאשר עשית, okay. יעשה לך. גמולך ישוב בראשך, okay. כמו שאתה עושה, ככה אתה תקבל בסופו של דבר. Okay. כי כאשר שתיתם על הר קודשי, ישתו כל הגויים תמיד, ושתו ולאו, והיו כלא היו. אכלו, שתו, שמחו, רקדו, אבל הם לא יהיו יותר. הזעם של הנביא עובדיה הוא בשני מישורים חשובים. האויבים של אלוהים הם כמובן האויבים של העם שלו, נכון? מי שהאויב של אלוהים הוא לא סתם אויב של אלוהים, הוא גם האויב שני ושלך. אפילו אם גר איתך באותו בית, דרך אגב, זה לא משנה. האויבים של אלוהים יכולים להיות אפילו בתוך המשפחה. לצערנו הרב, אנחנו לא יכולים לקפוץ לרגש ולדבר אחרת. אנחנו צריכים להגיד את הכל בפנים בצורה הכי ברורה שצריכה להיות, כמו שהנביאים אמרו. בצורה מאוד מאוד ברורה, כדי שלא יהיו אי הבנות שמי שמזלזל באלוהים צריך לדעת במי הוא מזלזל. יום אדוני הוא היום בו הצדק והחסד של אלוהים מתקיימים. משפט הצדק שבו קבוצת הגויים שדחו את דרכו מקבלת את הגמול שלה והעם שלו מקבל את הגמול שלו, את החסד של אלוהים. ובהר ציון תהיה פלטה והיה קודש וירשו בית והיה בית יעקב אש ובית יעקב את מורשיהם. תשימו לב, יוסף להבה ובית עשיו לקש. מה אתם אומרים? להבה וקש? מה קורה? אוקיי, okay, אתם רואים פה ששני קבוצות עומדות אחת מול השנייה. Okay. אחת okay. מהקבוצות שייכת לאלוהים, הצד השני okay. הוא כמו קש שנשרף. Okay. Uh, בעצם המטאפורה הזאת של הנביא מראה uh, את הסוף של אדום. ולא יהיה שריד לבית עשו, כי מי דיבר? <אדוני> כי אדוני, <אדוני> דיבר. אל תלכו בדרך הזאת. כמה יותר ברור אני יכול להיות? תעצרו, יש לכם... Uh, uh, תמרור עצור, תעצרו, תעמדו. תחזרו בתשובה. <אח> אל תבחרו בעולם, <אח> אל תמכרו את ההבטחות שלי <אח> בקערת מרק. <אח> אל תעשו את זה. <אח> זה מה שאלוהים בעצם אומר. <אח> ועלו מושיעים, פסוק 21, <אח> עלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה' המלוכה. <אח> אלוהים בסופו של דבר ימלוך על הארץ. <אח> תוצאות המאבק הסופי בעולם <אח> על פי עובדיה <אח> הוא שאלו ששייכים לציון <אח> יישארו לפליטה. וירשו את נחלת אויביהם, <מח> נכון? איפה שפעם היה אדום, שם יהיו גבעות חדשות וירוקות, ושם יהיו <מח> העם של אלוהים, במקום ששם עמד אדום. <מח> הר עשווי <אצה> שפט, יום <מח> המשפט הוא היום בו אדום מפסיק להתקיים והמלוכה תהיה לאלוהים בלבד. יואל <מח> הנביא, <מח> גם מביא זעם, אומר את אותו דבר, <מח> והיה כל אשר יקרא בשם אדוני מלט איזה, איזה בשורה אנחנו מקבלים פה? יש ממה להימלט. שבו... אסון עומד לקרות. כל מי שיקרא בשם אדוני, יימלט. כי בהר ציון ובירושלים תהיה פלטה. וואו. וואו. כאשר אמר אדוני, ובשרידים אשר אדוני קורא. מה זה המילה הזאת שרידים? אתם יודעים מה זה שריד? שארית. שר... שארית, נכון. שארית מאסון. זה שריד. שארית מאסון, שלמשל אם יש איזה שהוא אסון טבע ענק ואלפים אלפים מתים ונשארים רק כמה, אז אומרים שהם שארית הפליטה או שרידים שנשארו, מתי מעט, ממש מעט מאוד שנשארו ואלוהים אומר שאלה יהיו השרידים שהאלוהים קרא להם והם באו יום אדוני על פי נביא זעם אחר יואל הוא היום בו הר קודשו של אלוהים יישאר ללא מתנגדים, ללא הר עשיו. בפסוק שלוש, כמו עובדיה הנביא, גם יואל מדגיש שלא יישאר לו זכר. <אז> ולעומת זאת, מה יהיה בעצם? מי שימלט, הוא יהיה בירושלים. <אז> ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה, שני, שני הקבוצות. האל <אז> בתהילים, שמונה עשרה, דוד המלך אומר את אותו דבר. <אז> האל הנותן נקמות לי וידבר עמים תחתיי הוא הנוקם את הנקמות שלי מי אנחנו? מי, אנחנו הנוקמים, לא, זה אלוהים דוד אומר את זה האל הנותן נקמות לי וידבר עמים תחתיי וידבר, המילה הזאת להדביר זה לא, לא דיבורים ידבר זה כמו להדביר ג'וקים אוקיי? הדברה, שמעתם על הדברה? הדברה זה לא ל... ל, ל, ל אין פה שום דבר של דיבור אלא השמדה מוחלצת <ש> <ש> <ש> מפלטי מאויביי אף מן קמי תרוממני, מאיש חמס תצילני, כמה שזה רלוונטי היום לצערנו הרב. על כן עודיך בגויים, yeah. מה דוד אומר, yeah. אני מודה yeah. עליך בגויים, yeah. אדוני ולשמך הזמרה, yeah. מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו, לדוד ולזרעו עד עולם. Yeah. Hey, yeah. מה דוד מהלל אותו? Yeah. דוד מהלל את אלוהים על הצדק שהוא עושה. אלוהים עושה צדק שהוא בנוי על מה שהנביאים מספרים לנו אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד לא ידענו, איזה מין אלוהים אתה? הנביאים צועקים את זה כבר כמה אלפי שנים הנה, קראנו את זה היום כמו שקראנו בשיעורים הקודמים על אשור, על דמשק, על בבל, על כל העמים האלה אלוהים לא משאיר אותנו חסרי אינפורמציה והוא נותן לנו את כל מה שאנחנו זקוקים כדי לחזור בתשובה. הנביאי זעם, הנביא עובדיה, נביא זעם, על מה הזעם הגדול בשיעור שלנו אנחנו למדנו בישעיהו שלושים וארבע, בספר ירביהו, בספר עובדיה ובספר יואל, את אותו המסר. יום יבוא ואלוהים ישפוט את העולם. איך אנחנו נבנה את החיים שלנו, כמה קערות מרק אנחנו נקנה בחיים שלנו בשביל ההבטחות של אלוהים, חס וחלילה, שאנחנו נזכור שאלוהים יש לו תוכנית עבור כל אחד מאיתנו על החשיבות של הבחירה באלוהים וההבטחות הרוחניות שלו ושלא נבטח בעולם החומרי שהאדומים כל כך העריכו בעצם אנחנו רוצים להימנע מתאוות שיקחו אותנו מאלוהים, מה שקרה לעשו. האדומים, דרך אגב, היו דוגמה מצוינת להזהיר את העם של אלוהים מפני גישה דומה שלהם. העם של אלוהים גם יכול ליפול לאותה המלכודת. כל, כל אדם בסופו של דבר יישפט לפי מה שידע, נכון? אם אתם רוצים לדעת יותר, זה פה. איך אנחנו לומדים את זה? לא סתם עומדים וקוראים בכמה שניות שמתם לב, לב, לב איך אנחנו למדנו היום את ישעיהו שלושים וארבע? אתם שמתם לב שהנבואות של ישעיהו מאוד מאוד דומות לעובדיה, לירמיהו וליואל? זה אותו אלוהים? זה לא מפליא אותנו מכיוון שזה אותו אלוהים עם נביאים שונים, אבל עם אותו מסר. ואותו מסר שהוא גם מופנה אלינו היום. אנחנו בני אדם כמו עשו, גם הוא היה בן אדם כשהיה מריח מרק עדשים, אגב, אני עושה מרק עדשים משגע, אבל אל תמכרו את ההבטחות שלכם בשבילו. כן, בבקשה. עבדיה, זה אותו דבר תקופה או... לא, לא, זה כמה תקופות, זה לא אותה תקופה. זה, יש מאות שנים שמפרידות, אוקיי? יש המון שנים שמפרידות ביניהן, זה לא אותו זמן, זה זמן אחר. הם לא מכירים בכלל, בכלל, בכלל, הם לא מכירים, אבל זה אותו אלוהים שמדבר דרך עובדיה, דרך, כמה שנים היה דרך כיפה שאלוהים דיבר, שהוא אמר את הדברים שלו, המון, אותו מסר דרך קיפה גם, כן. נגיה שואל, איזה, אהובה מתי הם התממשו? כשישוע יחזור. אנחנו רואים פה נבואת זעם לסוף הימים שהשמיים יהיו כמו מגילה זוכרת שאנחנו קראנו? תקראי בהתחלה תקראי ארבעת הפסוקים הראשונים בישעיהו אבל אז מה אתה מה? מה זאת אומרת, זה יתממש בהיסטוריה של העולם הזה, אבל בצורה הכי חזקה, זה יתממש. זה, זה, יתממש. זה מה שיקרה לאדומי, למי שבוחר להיות אדומי. השמיים יפלו, כל העולם יחרב, הנחלים יהיו זפת. הרי יש כאן תיאור כל כך כל כך ברור של שפיטה באש. <אד> מאוד ברור. מה שקרה לסדום <אד> ועמורה, זה מה שיקרה <אדום> לאדום, <אדום> לעולם. <כל אל> <אדום> נכון, הוא חוזר על זה, <אדום> ויש לנו את התיאור ה... האדומי זה גישה אמרנו, זה לא סתם עם שנכחד, זה עם בעצם שהגישה שלו ממשיכה עד היום. אז uh, התפילה שלי היא שכל מי שהיה כאן היום וגם מי ששמע את ההקלטה שאנחנו הקלטנו את השיעור הזה, יקבל החלטה לנסות ולשנות את הגישה ולפתח מודעות למצב הרוחני שלו בעצמו עם אלוהים. חייבים את זה כדי שאנחנו לא נמכור את ההבטחות של אלוהים בנזיד עדשים. אמן. אמן. אמן ואמן. אם יש לכם עוד שאלות, תסתכלו על השעון, מה, שעב, מה שעה עכשיו? <אז> שבע וחצי. יפה, אז סיימנו בדיוק בזמן, תודה לאלוהים, וסיימנו את כל השיעור. אני מאוד מקווה ש...